بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه باحسان الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اسالك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا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 سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وعظمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبعد يقول المولى تبارك وتعالى في كتاب العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصبر كما صبر اول العزم من الرسل صلى الله العظيم تنظر معنا تمونتونك نميث هابط ياو اسكالوا مليء بالمشتاقين المسلمون ابن الله جل جلاله وجل شانه نتجيث اراطق صداس بك التيمونتون ياو اديت Duk e luk allah jull në jalalohu para se gjithas jay ibadetim të uint maag sabısai dhe të qabool tëba në shahallah Duk e luk allah jull në jalalohu jannë shahani që zdi të fianë po lum zdi të vizë zdi të harka zdi rukua zdi të qitë vipn për allah jull në jalalohu vaj në shahani bë githa të dhbashtatun në allah jull në jannë vizë të në prej para njëtit në për njëtri edhe pasati e kërkojnë prej Allahu gjëllë në gjëraluhu që në të nëndihmon në realizimën e qëllimëve në mënir që në realizimën e qëllimëve tonë ajtje të pajtua për të arrit zëmëtën dërshëm në kofinin për të arrit në bregdetën e kësaj dunjoë Në të fëllën Allah u zëllë dhe në zëllën e u nga qëj për di pun. Nga qëj, me ndërtu këta edhe me e përbër shkak për fitimin e qëtërës. E do në shkak, e do në zëndë banim për fitimin ahiretit. I të një dërën e di pjesë, pjesën e vjënit gjënotë e fëllën gjënë në dhe qëjnë adotë Allah u prej ative. E për mundër është që t'arri e kjo dhvi apo fundi i këti pëjni nëse muslimoni nuk bështatën në Allahu Gjellë në Gjellë në Gjellë në Tërsi fa mjavën e ka luar duke ju shku në dhrapa shkacheve e bështatën në Allahu Gjellë në Gjellë në Gjellë pa ju shku, pa ju shku vijes shkacheve, vijes se veteve në dhrapa është dhe mbështatën dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Eksa i dhëtë të sënët Allahu, i ka legalizu, i ka bëha allam, e të ne masë t'i krim në vëtë e tëra, në më nirë shumë preciz, masë t'i krim në obligimet e tëra, në më nirë shumë precizë, të hartuara, pak hartimit, jemi në pështetën Allahu, i në zërë, i në zërë, i në zërë, i në zërë, i në zërë, kjo s'ka dëmë, kjo dëmë prej kushtën e të para, dëmë një gjerim, dëmë një sabë Dëmni sabër të nivellit më të lartë të durimit Allah i dhelle zhër alohi, Rasulullah i talës sallatës sëlami ka thonë Nësët zëllë U me dhijë që ti dëmë Nësët zëllë Në rritë të fundi i penit A tje këpër atëtë kemi gjënë këtë botë Dujhë në i të nësutë nisa kushtë Njëoni të ratim e kushtë Në që duhë në aftër vië në ati penit Ashë ti me qeni durushëm قف وصام ذروه الى العالمين اذكر فصام ذروه لكتب شنگل منكتا اشار توانتبر كجا النزبور كجا الانجيل وانا قرا قران الله دل ذلك قف واصبر وان صبر كما صبر اول العزم من الرسل بنصبر واش تشي باش انت لا مر بس قادر واجتيه 4 vëqtije si qifti Ibrahim a.s qifti Musa a.s si qifti Nuh a.s edhe Isa a.s si këto qishkan dhësabër beru sa kan krim njësionin e dhëmke dhët edhe si muas të bëndësabër në siguri do të rishë të fundi për atët fundi atët gjojë që për atët kimi që në për literatur në për libra në libra që vin nga bosna تمين جو پرے نہ مانتا پے سے اے اے اے فوت ابن عبدالمسلم تخفتہ السلام مرت نوای تخفتہ السلام مرت سے اللہ کو سیدہ العظم عابد علی السلام کیتاکن گروپ ہے ذمہ دار شم دے قرانی کریم کیتاکن آیات قرآن کریم جیتی تب کیتاکن آیات سورۃ الاحزاب نزوز نیچے جا اللہ جل جلالہ کافال واذا اخذنا منافقا ومن ويخاف منافقه بنفاقه ومنك نكون تناظر الله ايضا ديسن يونترافي رسيتي ومنك يابرا للعظم يا ومن نوح نوح عليه السلام دي وابراهيم ترى وعيسى قاطر وموسى تيس كثار من كناني كريم تاسنا النار العظمى اذهب من فينك الجروب عليه الصلاه والسلام جميعا كتابك اكبشتي تقولوا لما بنصابر على جهش دروسن edhe i mbështatën në Allahun se fjeshi durushëm dhe fëtë fjeshi mbështatën në Allahun sabri edhe asaj që në i të ekkull mbështatën në Allahun janë një tërka selbi janë një tërka e mëllenshë një aktive bështënave nuk kalë në në si një në mbështatën në Allahun a i pa durushëm nuk kalë në si me qenë mbështatën në Allahun të i sabërlim e sash mbështatën në Allahun këta bështë Nën pasë dërë, këma sabërë unë ilazmi me lë rusën, bën sabër, sikur shokë të tu, vlazërë të tu të nga berë, shokërë që Ibrahim a.S.R.A.M. të imurë, së se iësë së se imurë, a ka të doa sabërë ato, në sigurisë së të dhejë, se ion nuk e në zëmë, dëtëm për Ibrahimin me iskivur, disa që është jetë sabërit ati. Nuhë a.S.R.A.M. nëmqë në 15 vitë انا نصير ينرود إلى الله جل جلاله نصير ينسلام ننشيكو يجيب من فن من فن نبصد الله جل جلاله بالإعيط بصورة النوح بكوراني كريم جوزيزت الله ننصن سه أتا يرس شفير الدين أتا يرس شفير الدين أشهرته تطا موش لأ Sa ato e kanë më nështë njërë për i këtë klatëve njërëzore. A se vërtet për i këtë vërtetave që se me muhen kërkush. Sa ato e kërë vujnë mërënë, me siguri se vujtë e ati në mërënshme, në asë një më njërë nuk raset me vujtë që në ati si li ka bërë është të vëndë që li. A i të njështë të vëndë që li, është maj njërë, e se kamë Allahë u gëllë në gëllë sa i fili sirën e rrugën e Allahu dhe në gjelalu edhe flanët ati atë pulët, orari ati nuk mirët parafisht atë që i sirën aja shën që liën në të modë e i burgosën në fëllin argument në fëllin delil Allahun Kuran i Kerim ka thonë nuk arre i selamit në fëllin në të të të të të të të të të të të të sirën në rrugën e islamit i ndonë e ajo shka njeri ut tashën momentalisht Fërë të rani kalën në kokë Në mësoj Allahu, o sirësa me këta jetë, që ti ta fëjmë tashë Në mësoj Allahu gjëllë në zhëralu me këta jetë Dukë e nga fërën, o sirësa Nëse që ditëni me dhe frimin e ju Nëse dëshprëni përka rezultatet e juve nëse janë dopta Se dada i përga nërme, lalutet sheikhi Hoza i përga nërme konsiderojët njuhe a.s. përka pleshnia O ai bangader reciri non sino taznad vite me rad. Na me fun. Çka ka Allahu subhanahu jale wa ta'ala jale për firrëne ati. Fa wala aamanahu illa qalil. Nuk i besuan ati për vetëm një grup e vogël. Po shehbona jo. Kjo mi pun drej pun me ngoja po na merr asha vetë laqawn Kurani Kerim. Ai është laqawn Kurani Kerim sura Nuh fa rabbi o zhët, unë nëmë qënë e tazëm dhe pësirë, nuk në pësëoj, ta së të e bajnë i luqit e ti, rabbi la të gharë alë lërbi minë lë këtërinë dhe i jara, o zhët, prej qatira dhe në uzumën të kësër, në se lëaf njërë. Në këtë ajetë, qëka në mësëjë Allah o zhëllë në gënalu? Në mësëjë se, nësëjë sejërë ti një kohë të një koh Hrëratës shqibishnë yërzim në ruk Këtën o ke kaftë tihmënë mënihërk seftitë të fëheratu dhuër në ruk Yoh Atë djene ruk në fë Allah ju jen në në ruk në fë Dhal me yurzu atë Vë in ke La tahdee men ahbab Walakin në allahe yahdee men yësha Tëhë djene yërziknë ruk në allahe Fëa qër'ani kërimi Pëhqishi së yër atë Atë e sëllë allahe jen në jen në shanë Në fëhë dh وانك لا تهدي الى صراط مستقيم اق يا محمد فظن ظالم تكر خير فكريه في طيب طيب خير في بيد لهاخذ نزلته اعطى دين روبن طن مثل الله جل جلاله ودور اتعادت ارجاءه تاريخ الجيل اي فوت من نظام التدريس يفوت من اصيله النور الله جل جلاله هو جل شانه وكيش قدر كيبا المون دينا نصير في الترمينام الآن نو عليه السلام نمش نتاغوا بويته ما اسم رابي قوفوا اليوم ايش فاش برافه الله جل جلاله يا نوح كيف دريتا مين راي دورت سألو كيف شقدو تصوش بيكون سيدروا ينصيريه فربي لا انتظر على الارض من الكافرين ديارة مثلا اثنيو اقلا بريكيت انك انتظره يضل عبادك فصيت ليش تشقاندو يا رب العالمين يضل صيت ليش تو ما رضوا له صيت ليش ما رضوا له يضل عبادك فابا ثور تضبر تيكي شي سين دا روجا يوتي ولا يلد الا فاجرا كفارا فونك ليندين 4 بريكتيفه برغس فكريمينل برشكس فكريمينل كريمينل ماز بليكا ولا يلد إلا فاجرا كفارا فمثل لا يوم خبري داري principle faje hek principle luzulu toxorse kto vat yo yo si nuk bese vat tara atash kat limbin pre iktiya yan criminela e crim pre criminene fa allahul qurani karim criminellind wala yalid illa fajran kaffara qurani karim Zdo fjallë, këmi thëmë Ramazan, këshka qënë në dërësë dhe të në në një qini, zdo fjallë e kërani kerimit ati në dëndë ku ashe radhito, ati në dëndë ku ashevur, ashe vurë, ashe muajgjidhe. Ashe muajgjidhe. Edhe nëse kërani kerimit e trasën në njërë e vendin gjamiën dë, dë gjonë sot, e ndë gjonë në ofërë për i një djetarit, edhe dë vendin tija e fjallë, ashe sartë edhe thuën. Nështë me pasëton gjami kam patë me ison hëgjës në shka Ashtë njën e thartë Fuëti mështë me pasëton me zhnisë i njësakurëve Atë hëgjën kam patë me do duj Pësa e sëllëmën të dhatëmatër me dëfjale dhe nëre Ashtë kisha argumentë On kisha si më më me pëshimu si hëgjë Nështë më dhe gjënë hëgjën me korani kërin të fërë Edhe je i dinë gjënë sa i ka shtje dhimët e falat Korani kërinit si pasë metodave edhe që njëve dhe shka i ka kur anikejni brenda edhe dhe vend sjedimi ati aqë i jesë një ditë trejtitve mshële gojen mshële gojen shtrengonëve dhe një harët dëndësabëm prit dërit dalën shash atë që për të thogja sa atë që për e thota nga kur anikejni një ditë për ditë dhe patan shash qare sa e tra mosja në e dhe atës me shku me i thonë të më falësh ti kishe pas dhejta sa është manirë me së me e kru polën Ritësme me prita është më mirë. Njo për i djetarëve ka jetu e ka pasin në Jahja ibn Imaim. Ka jetu një kohë për i kohëa dhe maharët se në afërtë, para disa shëkëve, pak para dhe kësa. Katër dhëtë vitën në radë kam jetu si pjekën, kurë si kam thonë, kurë ku i të më falëshë. Dhe për ki njeri ka jetu me programë njëri se ka ngushtu kërkan ki sa gud ki para se fole e ka not ki kur ka dasht me thone e ka kultura me thone e pas ta e kam lehë ratën 4 e dhvite me rao ka thone kur kuj se kam prupurin me i thonë të në falesh kështu e të pra prisi i shqiptarve prisi i shqiptarve e në varohogja e në varohogja kër të cilin dhëmë të Shqiptarijës Kosovë në maqëdënit dhëshër për i dhëmët i dhëshërë e ovarësë në tëkë Allahu zhëllë gjëlelu në gjëllëti pasë që inëshëallë ma Allahu zhëllë gjëlelu për para e kanë pasë mrejënda njëtën e pasër nëjëtën ma përburë dhe gjëmë të të të të dhe o krimën e o kalbën e o rafën u maltreton dherin të afënd u maltreton dherin të afënd duke pas dësimin saj, shqipriën e bashën e ka shëndru në gjënët. Dukë e i pas dindjët se, nëse vjen një ditë prej dindjëve, edhe mirët frimë ma lirë pak, edhe nësë të ka pojnë saj, gjënët e të bëhët mirë. Kur shto? Në ato dhita, kur haj, në vitin 1167, dhimi e tasqin minare, i rëmën me traktor, ora dhimi e të ndrejkë. 2100 minore gjë më të indarë shumë në të ketë ku i dhe zëve simë qatë në të ketë ku i dhe zëve musliman se jetë për të shkatru ti që të aprishë është një minore që është, përse, shkatrimin përse po e kejnë dirë po a i njeri që le aprot për dëra gjamiës edhe dërëve gjamiës e gris me majët një gozë dhe ta dje shumë mirë se shkatrimin e ka në tragë e ka shkatrimin në tragë a i njeri që le vjenë Në bërën e gjamiës apo në gjamië mrena Edhe djetë një lamë apo e hekë një lamë për i murit Apo e ashkull gëmurit gjamiës një gozë E cilë a shgoz, e cilë a shgoz, e cilë a shgoz, zahkëse A i nëtadijës e shkakrimin e ka në pragë Nivellë popullore ka në pragë, jëve të maj Edhe populli a ti ka me shkakru Allahun ka thonë në hadithë këtësi Men hada li valijan, fa kad adhëntuhu bil harbë اي فيني مي فراخ ديكتاتميا اي فيني فراخ جونا ديكتاتون كامور نو نو غلين توق الله جل جلاله كالفون سوره النور في بي في بيوت امن الله ان ترفع كالفون كوني والله جميعا بيغري ترفع توق تراونه كورني انا جميعا يا هيك كدراف برايوند شكا كان غون ولا كان بري جميعا وذاك مره نور من الله جل جلاله وطرطسيل هاي كافا من ngri اتمر نور دكتور بالفر بالمع الله جل جلاله كم ده الفونت كافا ومن عادى لي وليا فقد اعذنته بالحرب كسمينغوث مو جاونا تا شيتا طرطسيل دكمر نور من ngri اي ميو كاتشيلوب دي ميه تحش المناره اورا بينوي ترنيت me sala me traktor i ka rëndu e ngarhoja për me i tregu popële qiptar se kja është ajo feja tila në ka bon këtë hal në tiranë minjeri i cilit i diqë këtë zemra flakë për gjamine e dhëndot në qendrën e tiranës të rëkëmbyllën edhe u ndalë me e shiquu se sënë heke mu falin ta i kishë banë katër dhët vitën ama gjala së dhala kemi bisedu me akazat na i diqke zërmë rafla këse nga gjami 14 vitën e mazik ishbo e pa një polis shqiptar civil se përshirë dhe në gjamiës sa e a me mërë e përtu, shka përëshqën? ta përëshqëj se mbyrë sa shka të bajë përgjë a dhe shpërëshqëj? u denu tazë vetë burg, i sa në burg se kjo gjamija jo të ashe e shka në kalonë mazë shtu edhe tasë hare ka tazë vite u denu mërë në burg i boni 30 vetë gjithë se në burgën burgjët bur, bur, bur, e Shqipënijës, ju internu familja për shpedish ka dhe me thonë internim internim dhe me thonë me të burgos tije e me të amor familjen tone me grua me cull blazmit kejt, me gjallart kejt njipat kajkije dhe daljt kajkije me asat e oqikat kajkit martur me dhendur kejt me timar për shpija me tisun e për vjejshka të nejë munat a tjene jetu e mësë në pas drejta me zritë qitetë më aslihare kësa i thunë internim këta e ban tajnë e në zhvillimit edhe ngritjes nivellit emancipimit popullit shqiptar, ja zek e jenimi ja zek e njena ma të qëtërët. Se keni këtu fjallët. Fjallën e kemi qëtër këmë. Allahu gjëlle zelaluhu ve gjëlle shaluhu. Tanë Korani Kerim, prej kriminelit nuk linë qëtërstan për në është të kriminel. Kriminelit nuk do një punë që era. Së në gjithë shka me vojë qëra punë, së në gjithë shka me vojë qëra punë. E mori qikën matë ndarëshme fisit, matë ndarëshme Shqipëri, edhe jadha gabelit matë përstër për grue. E mori gabelit kën matë rrugës për rrugatë që natë gabelit kën për i fisit, gabelit me jadha grue gjalit matë ndarëshme Shqipëri, edhe provoj gjemë të cilët pojbojnë, sot që do punë që pojbojnë. Prejative kanë lintë të. Prejative kanë lintë të, se gjali hësënësit nuk bana si punë, gjali pa me dinë n Aje që thodë La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah Aje kështën e kënëshiyës e konsiderantë shahit Aje që thodë La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah Aje shpiën e kënëshiyës e rurën Me gjithë namuzin e kënëshiyës Kërë që alë e dikush ndorë Aje këtëra ban Aje këshka thodë La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah E se tashpra E kane rendin me ndëgjuë aforska kur folin ho galorat guta me vasilmui e kan lendin tash me ndjuhush ka te them vatonin me das e kan lendin pra me ju jahila e kan lendin me ndjuh ju ignorante pra e kan lendin me ndjuh atosh ka nuk e din e kan qef me e din avatonin per para ajmoni per para Atër shka unëmohë dhe janë mundu me vite me ju këmë me ju dhonë Ligerata dhe menë Se përda shka njarë batonin në pas Se ta batani manë që paska Urnën i shqip në pra Batoni a është asësh Batoni a është ati Por i mani kur sa është ati Batani jëtë prishën me dërën tërën tërëve Me tërnojnë pra Gjahilet Me tërnojnë të shkolluarit Si pas një qësën dhe Freudit për të vetë në librat e ative i ka nëzohë të shkruun qartë të libre i Freudit edhe i nicit e moralin nuk e gzishton do me thonë sh... po thonë ka të narë që ahlakë se gzishton këtë du njo kush mundohë ahlak të ahlakë se kam edhe që ato librat e qative filozofëve i ka nëzohën gjendë të ton edhe qane kur ka thonë e obrat e nicit edhe, edhe Freudit janë filozofë po nuk janë ton edhe në filozofia ative në edhe përkorme Kura një kërimi nuk asha rap, Kura një kërimi e fjale, Allahu të zblitë arabisht për gjithë popër të ndot. Allahu ashe gjithë popër i ve. Urnëni, urnëni, urnëni që vatoni ashtë për gjegët. Urnëni që vatoni ashtë për e prishin qunat, fër quna për e prishin, fër quna për vratin katër vjeqarën të lujtë në dorën e dhe. Ato shka përdojnë me i tregu një dhirë, Po mos dojmë në tregunin e Zjesë al shqiptar mirë elbet. Mos po dojmë me i tregu njerëzve se dojnë në Shqipërinë, jo, ato e dojnë në Greqinë, çka to e dojnë në Serbië, çka to e dojnë në Itali. Ato një grup për e aktive punon për Greqia me mor jugun e Shqipërisë. Një grup e aktive punon për Serbië me mor verilin e Shqipërisë. Edhe një grup e aktive punon për me mor Italia bregdetin e Italisë, bregdetin e Shqipërisë. Edhe kë ka mëndozë matën më dashum. Doktor Doktor Farrukh e ka shkruar një libër. Libri i tij e ka emrin, "Kolonizimi dhe Mbushëritë". Ki doktor me këtë libër sa këto, por për të vënë për të për të futur Milan në koloninë në kolonine vendi tjetër ndodhi në Dixona. Edhe kur thotë ki doktor këtu, e ka me vend xhamatin ndarshëm. Edhe e ka a shumë i qartë kur e thotë, "Po i mirë ai që se kupton, e i mirë ai që i jemi na." Sana sa këto janë në mikut neve në ne ka shlu Allah me i kuptu fjallë të amizhve asë një herë fjallë të amizhve për, për, për ka prafa a për ka amara të kundër të njëmi të ebo ka fa nëse kemi dëshirë me dit qish kolonizohet një vend ka thonë di faza krien edhe a i vjen në nësëndimin e qetrit faza a par janë misionorët faza a dit janë ushtarët kështu ka thonë faza a par janë misionorët e faze agit janë ushtarët. Prahinë misionorët e krishtërizmit në dëvend, edhe është përndaj krishtërizmit në dëvend, ati shafë qatë ndërkeqe o musliman në shtunë këtë dëvend, qatë ndërkeqe shafë fu, Shqipënia është musliman 25%. Unë po të trevejnë zirëtarisht, trejnë statistikën zë nërtejtë të pale haqme, se Shqipënia është musliman vetëm 2%, e mellët e 4% janë 7%. Dhe vetëm 2% që ato shka fejnë nga ilaha illallah muhammedur rasullullah edhe i din Allah në seshde edhe e dojnë Shqiprien edhe e dojnë vendin e vetë ato janë muslimën ato janë për fakt keshë momentanis në shkollës e në varhozës janë vetëm një 23% përqin, 90% janë Klodi Fredi, Redi Klodioni, Edvardi edhe Kastravati edhe Meran e Meran të poshë shësto pra të më fallëni Ku janë ato gjemtë se ti kanë menduar se nafit ndrojën në anë, edhe ti ngjeshimën në akrim procesin ton, se duhet me dal prej ative arafizmave. Ku janë ato gjemtë? Çfarë gjem çhiq kanë nën? Çfarë gjeli shvarëm në atë anë? Po shëngarë Luiz i krijesur. Ai Mehmet Rama Azra u jeri ton ton Luiz sa qërova tur lui. Gjegje! Gjë, gje, një gjë, di fë, di fë e hetë se i pështër automatiku të poshtë nga nëse me qitë tërma po ma sëpari ki njëri cëllën punë të di ki së dinë se s'ka pas drejta asë tërma asë të poshtë s'ka pas drejta misionarët, pas dhëzvite në rad pas dhëzvite në rad në krye me kryetari në shtetit a ishte misionari maj madhi kristërizmit i cili kontribuante për kristërizimin e shqiptarve edhe si a i shkrimtarët qërë të cilët muslimanët shqiptarë po i konsideren vlazër më të mëve edhe zdojsin për ato a to për i bojnë të pun a to për i formojnë bindje se shqiptari ortodoxa është dërkë e shqiptari katolika stalian i atash përdalin punës me gdanë mos u dojnë prakën fungjë gjallartë mune rëzumën i herë të jaki hoqë e jonë po ama ki nuk ka shqiptari mirë hoqë ashtë mirë po a gjona ti dinë form ai din s'kifat edhe skuqata e gjillgjorave ndy një ombre, po anash aj shiptari mir. Po t'lont ti e shqiptari mir paf. Po t'lont ti e shqiptari mir paf. Un çeshtes po duhet me çelshi shqiptari mir. Allahu mos më shkres me çelshi shqiptari mir në automatikën dorë me juit batalin tan, për për, për kokë atë mos më shkres votë. Kështu më e dha Shqipërinë as shqiptarin. Ne adojm Shqipërinë, jo shqiptarin ndrisht. Në e dojmë të Allahu dhëlle dhëlelu Në e dojmë në sunnetinu Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi sallam Në e dojmë popullin tëmë të urtë të të ditur, të shkolluar të mbështatën në Allahu dhëlle dhëlelu edhe e dojmë pëntor E dojmë pëntor Në e dojmë popullin tëmë në se a i në kupton kërë pojmë na, se nëni për I kështetutët Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi sallam më dhine ishte, nëni për Të ke nështjev Nëni pe i konstituotë kuma në Safa sallallahu alejhi dhe selam për ngjertimin e shtetit, për themelimin e shtetit të Medinës ishte ky. Na muslimanët e zgjasin dorën për bashkë, edhe ja mori malmiku, kallirin e Misrit, të fillin devyati e kafi prej goje. Do të thotë, do pa kur e kafni kalamos, ni tabak, ni kallëz Misrit e dhaut mboj, e dha as majmor sa sa mund të bëj për vi. Se në fërvitja po, po se lefan e ligal mire i vendot. Dhe kur na muslimanet zgjatën dorën për basket, ja morin mamin e kuta vetat. Se tash muslimanet fit kosit kosit thonë pra musliman, e kanë zgjat dorën me përbashkë, për të lënë punë, a me aranën me e kuta më që ndemë amar gojë, leo pas miku tregojë. Të lënë punë beboj. Ne avon. Me avon. Me avon zëna ka dukur talion. Me avon zëna ka dukur grekun atë mënyrë. Me avon zëna ka dukur bajradi me më shumë fshatitor me angrejt tragjë. Mëjadhan, mëjadhan, mëjadhan. Ju kemi thonë në dhitat më të dhe shtira musliman në kusë në kanë kuptu. Asë, ju kusë në kanë kuptu, po kusë kanë dhejnë në lamë në kuptu, ju kemi thonë. Gjëmanë të ndërshëmë, u ebë në simtarë. Këto të dikji është atë ngrejtë të të këllët jakini vuhem në demokrasi. Këto të dikji është ta nuk janë demokrasi. Këto janë fejtë. Këto janë sajë, ti ngrejshë digisht anë këtë botë dhe sotë të shërbëshë qërëve. Qa kuftime ka? Ma e ma, në përqeve, në përqeve, në përqeve, takë së më dhvasim atë për të përqeve në jo. Së më dhvasim përshka kësa është e vërtet? Kja ata, gjithë zotëna. Allahu i madh i cili besote dhe të ata, edha i vogli të cilin e pas të boaj kjilë të zotë. Isa a.s. Kja është parola e ti kër i ngrejnë të kejtë qëfë, se i pofite e dhe une, dëksët edhe une përdojnë atë i ative, shka isha i një finë të zotëna. Dhe të e nënë gjemati e nënë, e kemi legalizu e nënë, se kur të e folim t'jallën Evropë, për në muqët dheja me lëndë dharën dhe të të të tërshirës. Evropë! Si kur të e Evropën e pashenë zotë i jomë, Ço sa në Evropë me ata, sinë me ata, me ata ka Roskind nga Hungaria, jam qendtarshëm. Në Evropë nuk e kemi asnjë gjatë për basket me ato. Merë kur gjatë për basket me ato nuk la basket. Merë me ato la dai gjona. Edhiçi flogjen me një banatre, po ani mo politikanët me lan dëgjua. Ato që më an dëgjoi më thonë nuk kem të kur ta lidh këto popull çesh kam i bë. Ato çesh thonë, na bashëm me kur ta lidh këta, anash kam i bë. Si për shemblë, një deputat brejt deputat dhe to në parlamentër e Macedonijës, e cili dhe në flakë para binës, para mikrofonit, para popullatës, e cila me vota ka që në gjatë vend dhe lësot qëtu. Prej ka filozofia, prej ka dituria shumë e mojë dhe ati, prej ka politika shumë e mojë dhe ati që e dinaj, a i të a ka stradasi e sartë, fëtë, prej ligjeve në shtetën e Macedonijës të cilët duhet vuhu njoni prej ative, dohët me qenë që hojë allarët sëtëarët në realitet me i sankciënë nësë me ilonë me morë me politikë nësë me ilonë me morë me politikë nësë me ilonë me morë me politikë që lënë kune harën që këja harën atë se me i sankcië muslimën Ti që rëndë të disit Fëtë jam E për ti së avë të fatarët më së umor me umorë me politikë, shëti? A jetë i fatarë, pra? Po, e së të njërësh me politikë? Ti majtë pari kërështë Fatarët së ka umor me umorë me politikë E dhe konsiderën dhe atë në fatarë Bërësh me dalë për e a ti Jo, unë, ty, jo Ti jo, unë, jo Ti po, unë Unë po Gjëmë atë ndarëshëm Edhe kthys pap se kemi fjalën. Edhe kjo sa të ndajon sot. Por tema jon, tema jonas, kem shtatja muslimorit. Ne Allahu te jallahu ve dhe jallahu. Edhe çoj dia aktual muslimanit ku shtaja të ndod. Ditën e Kiametit, kur do të dalim para Allahu te jallahu ve. Edhe na do dalim në figuri para aqe ditë piditëve. Kush nuk e beson se ta nuk ka nevojë me falë magjnejtë. Maz. Kush nuk beson se ka ne dal para Allahu për logari, sa levoj me dinu mundha mazari se zate ashtu ashtu nuk i konsiderot, nuk i shkruot kun zate. Kër do të dalmi për Allahu Gjell e Gjell e Luh, kje që matë i cili Evropën e ka nane, nane, nane, dabe ka momentalisht, hemen, hemen politikane të tonë e ka në dhe zate, një fatë Allahu Gjell e Gjell e Luhu. Për çka keni jetu në atë dunjohë ku keli qenë? Do të me thë ndashtën, ndashtën për Evropën e o zate, lip një se vate të juve të evropianet. Na ku dhe ishi me shu popullin, dhe ishi me shu në Evropë, qërin në gjërnetin e Evropës pra. Qërin në Evropë. Po dhe ne arë pa famë, qa të gjëmë të të tine të ketë popullin e Evropë, dojnë me shu. Qa kemë nërmënët e ku të më rinë me Evropë, me popullin që a një një në gjëjmë, që a i këtush ka më foli unë a gëjamë. A gëjamë në të ratëshin e 78.000 itale e bënë gjëmiat e Gjermaniës. A Është sorten etilas veçme ropët e musliman në Xhain Ndosll. Ja këto janë doktor Ali. Aje janë doktor Ali, një ropë musliman i cili në qendrën e, e Oslo e blen ndërta e trashë mimorka përpara vetë, i acili hafizlarve me mushuf Kur'an i Karim. Jasshin e tazot hafizlar janë në madrese. Me farë jasshin e tazot hafizlar në madrese janë kanë krihejsin, e kanë bëti sapo lekin jasshin e taz Dhe, a, a dje kërçkojnë me dhe me dhe, e e të të në vërëf dhe tëralije në gjojnë E thejnë gjintë të tonë të nëna Kërna që të qështu a djeka Dile hodja i jonë ka pas pa Qa metin të nabind Me a këti diqish me umler E me bon men si vlazën me thonë La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah O zëti jonë Taz dhe dhe dhe Jam dërtëm me e këtatin kërani kërimit Taz dhe dhe dhe tarnë në rejë Dhe bina këtatin a i morën E mund taj qka mund, qka më, E bëjnë ditë ditë me ozaf momoshëm me lanë me vaf. Hajde shkako atë mrenë, makiçari, nivër makiçari. Çfarë tani shkako? Ku do të shiorë, shiorë nivër gjëshlorë. Hajde të vëhin mesë te rali Karimin, edhe i thojmë Allahut, na falë për çka të vazhdon vetë Zot. Na falë sot çka të vazhdon vetë. Cita shkahetan të vin, nuk e dinë edhe hax shkako. Kto shkahet të vin, ketas ka më don se ai të vinë vetë. Kto që nglaçoj nëve në vrot Këtë nga fotin në Berlin, koli musliman. A të nga të pranë në islamin. Edhe musliman, 1.6 më kile. Jo, jo musliman pak e pak, pa e këtë bërën seze, hal, hal. Ha. Unë në ndoj, se para bdini e një zetës, kjo nuk dhe ndohë. Para bdini e një zetës, nuk dhe qkojnë popullion në Evropë. A në bdini e një zetën, 75% shteti Gjermanë në islam dhe të kalonë. Edhe i kam bindje të thala Se i pari problem me ne edhe kam ju dalë Qish me nga brejtu Qish me nga bojë preakive Shka morin vash Qish me nga ka vdu se ju që shi një të shku Kështu zbanë, nuk anë kjetun a ju dhe mrejdoj Nuk gju njeri pushk në borë një dak Me nga ka vdu në edhe se njeri ju Me nga bind Se njeri ju në borë një dak me pushk nuk qët Edhe njeri ju vlau një dak në borë një dak nuk e vrat Dikish me adho me nga bind Shka vdu edhe me bojë An madrësen a schön, a Mektep in Leipzig Jamia, an a schön in Jamia, an askolen in Athen Bursa Traza, a deskolomen Heidelberg, a deskolomen Berlin, a des Dana Vega Zar, interessant a mësho shumë kur na çojn politikanët të të nervët e John Berigeli në në London, kur shkojnë studentët në London a ditë John Banasa në Samba, shkolë regjistron Vega Zar, a Zar e ka një degë universiteti i ka cambëa none u shoftemi, e ka një degë në London a djë سكوين يماغيس روح جاء او بلاو يام او بلاو يام اداخر او politikan مصرور اسم سوزمار اسم سوزبه دلن بارلمن سوي بسم الله الرحمن الرحيم او نعم مسلمان او نصمارون جم مسلمان ذاتم اتحرق تبقلي دل برجت سوما روى الناروجة يار مارا الناروجة من ايد مسلمان I ndërtoj 3 milion një musliman për ta gjithë vërë. Dimi e 700, dimi e 800, dhejtë për zrejti, dimi e 800 e të gjithë minore, thashi ordoj orat dhe më rrëjt me traktor për një ditë. Dimi e 800 gjamia ishë ndrojë me i rrujt burët e rakijës më rejna në to. Edhe me i me majtë drafa e me i rrujt hajvanë në to më rejna. Stala kanë qenë një numër i madhe gjamijës. Çfarë që më thon ti, ti që jamë entone ku ke ardha jamë më fal, jmuan më fal sad, na ardhi i par, edhe tash ndruti e këtoja tash këto, më u i kosh. Mira lot, ketonira lot më atë. Çish kishë më përjetu tu? Apo po tregoj çish kishë më përjetu se e di çish kishë më përjetu. Minë vërsum i madh i muslimanëve në Shqipëri, a di çka kanë ramin ora për jashtë ditë janë budallë të mbindarshëm. Minë muri pjesë me të cilët vënën ka katër vjet në madh nukur kanëra minorët nuk ju kanë floturu nukru e kadrinja e ka e në kanë vititul shpjene e vetë në tirol gjala është halaf të 14 vëti ka pa mërë nëshë përshka kësajë e sa unë e pash minorën të jetë kërra minorën nuk muzë në që bëjtë sajë pëbëjtë kërra u dhona që shë të që shë janë sërët kriminejë prej kriminejës kriminelli ndë rruinnahu innaka i në të zërru i dhullu i dhullu i dhullu i dhull se si t'ilisht këto kriminal sa projektive dhe të më kriminal a lindin folin këto sërbisht nësot mishve tanër e folin sërbisht nësot edhe bile pak me e largujnjole i thëm fol sërbisht mëse mësëm në shogun se na, na jemi qëtër kush fol greqesht se na fjemi këti veni, na fjemi qëtër kush na, no, na fjemi qëtër kushla, na fjemi qëtër kushla na fjemi qëtër kushla, na fjemi qëtër kushla na fjemi qëtër kushla indarë shumë gjemot shumë e njerë dhe din se me umshtak në Allahun shumë më siman e din se me umshtak në Allahun dhe me shku me shkume, me ëgjërun edhe me tha dhe Allah fale shumë e njerë dhe din se kërta korin dhe recetin i thoi me Allah rruje edhe mshtak në Allahun kjo a një yani pjes kjo a një yani pjes po me umshtak në Allahun kjo a një pjes për aran më smetamor që të rëkusha që të rëmshtakje kjo ju ka hukë më simanve k E kanë hu për shkak të kanë humbe. E kanë hum kan hu për shkak të kanë humbin. E kanë hum kan hu për shkak të unrai drejti të seriates. Arvan. Arvan shtatëratën e marrën në Shqipëri, edhe na shpjeguan para me zogun, na shpjeguan para me zogun se ishte në Shqipëri, ishte në Kosovë, e kishte bokat bo e kisboa, e kishte iku, po i dha si premtesë një melodhik, edhe baba Allahu i premtoi me Allahu ai. Ik shkëdhoj, shon dikat. Në kohën e zogët lëzën të shtetit shqiptarë, lëzën Lull, të shtetit shqiptarë përka shkajnë të avituria. Ulemate ton shqiptarë në kohën e zogët njëpshin pëtfaja botnore. Bota islame në Egjiptin e azharin kërkon të fëtfa për ulemale shqiptarë shkodranë, kërkon të fëtfa botnore. Ata mërshin pjesë në për kongrese shkendore në botën e agropës, në agropën përëndimore, edhe në lindja dhe në përëndimë ka mos ishin të kërkuar për fëtëpajat edhe freskijë në trëunit të diturive që kishin. Në kohën e zogët, apo para zogët, hozë hasan tahtini, a i shqiptari i vërte, a i mësusi i madhi shqiptarijës, a i shkëntari i fizikës edhe i kimijës edhe matematikës, a i komentatori i kurani kërimit, a i fizikant i zbuluat, i cili e ndërtoj sahatin e murik me guri, edhe së dhe madit, preasaj dit a i sahat, në muzeumë kone ka zonë prej guri të ndërtoj a i shqipkarke po këta e banin e kone kër lënë zonë të njërzia edhe e vërteta në, to në tokat e tonë a ju ba rektor i universiteti Istanbulit rektori i pari universiteti Istanbulit ishte njëri i popullit ton edhe është ka ditëm me bojë që të stelë përveshte me shahë me vra na ditëm me shahë me vra na ditëm me i marë municionet e kazermave e me i hargju nërë Mos e bani marraka. Se si ato, në pjesa tativa do lajmi pas na ka ardha dita alo. Në pjesa tativa do lajmi këtu pas na ka ardha dita. Kur të veni viti i ri e bojm. Kur veni viti i ri e bojm ata. Mos e bani marraka, tani shfal, çdo fund ska të bojë, atë mënimë mirë çetë i bojme vetë na. Në. Ja nesër për shemb, bile nesër po ndohet lar, po mu ndohet të thonte. Falë, falë. 50 miliard 50 miliard dojnë me qitë 8 herë naje 58 shindinor me qitë dë njës dojnë me qitë 8 herë naje Këta e qesë minë afantën është me një më njërë dbut i thëmë saj mëram një gazëmore mëram një gazëmore për sëpt dhile më sëpa të ka qenë prom për sëpt Për nësër, dhëta të të marës, dhëta e grave, dhëta e grave, dhëta e grave, grapë kërësën kanë gjetë mundësi, vrim, kërka, situatën me e mërë ndorë, bura dhe më smiru me, ta së një gjimë fjallën këtë dhëtë, së ne ka në rritë këta, e një ditë e rritën një ditë, pa ato për një ditë janë gati me botë, domën e bura dhe një më të bështë ka e bojnë, që ka pëndonë? qka përndohë selam kërësie emanetja Allahu gjellegjela nuk përja përceli umetit për në mëmerit emanetja Allahu jë qepi jomë, jë hujë i hojës jë dëshira ati pa emanetja Allahu të jë përceli në burave dhe grave se kërë nuk ka kërë gjoj që tërsen është një manifestim i qative shka kanë put bela në Shqipni është manifestim i ative shka kanë put shregullimin edhe qatë shregullimin edhe qatë shregullimin edhe qatë pesatë është festim i grave edhe i gurrave ative që i pram lajnë e lajnë runë se nëse ka nevojnë në Shqipëni dhe t'him me ushtarë pache. E di që i popullu johën s'ka trume e këpëdushka dhe me thonë ushtarë i paches. E di. E di se këtë jali për me dhurt një atësjevu edhe në majhë sëmëra me sëjnë, ja, jo, ja, jo, këta hodgja se di. Unë edhe s'keta në parlament a përdi me asa. A gjënë parlament, ka zhënë drejt. A të në parlament në Kjo është oshtëri e paches, ato vinë për Italije me vurendin. Ahon prapo të fëmë, sa ajo nuk ka oshtëri pache, ajo ështëri kolonizuse, ajo ështëri e okupatorit, ajo venë me morë Shqipnin, ajo venë me i morë hajratët e Shqipnin, ajo venë me i morë bereqetët ati vendi, ajo venë me i morë të mirat ati vendi, ajo venë me pas janën e përgjithmon shvenat vend mo. Ajo politika në grejnë e gjistin pëse përdojnë pitje, A Turqia më mira Italia? Ma se përda është ka më ardhikë është të i pace. Pa i thaj me nërëtë Turqie është të i pace. E dhe e fapër e amgjës me në qashtu. Thëla më mira. Talion i mara në nërëtë, jatë më të të le. Po tali pëtë e alasë me vdëja. A pak Turqia të ashtë në veta. Po talianës përdojnë volatë të ashtë në veta, së të një në në në ashtë në veta. Qa ja përdojnë? politikanëp të re, politikanëp të tërë edhe, edhe mendjë a jume re, ku ku ku që që ndoj e shka par me që, së që që që. Turcije përshëfar turcije, taljoni, se taljoni në ban e vrëpë, taljoni në ban e vrëpë, taljoni në ban malatë, parë i mos dhime në të prëveti, Zdim me më ndru për dhe ti mo A i nga ban Aj, në edhe Zatë i nga jemi hazër përshka këta em në të ati Dhe që për në zmet i kemi familje në familje mre në em në të ati Edhe sa në të në shimilon Qa shka ka me që të sen? Qa ka me që të sen për dhe se së me son një pot vogël Inderuar i gjemot Inderuar muslimen E të ndarë shumë anë e mon ka jeni Në popullën të në fëndjajnë gjonat liga Popolejtujnë përinjajnë gjonat ligat më oja shumë. Gjonat ligat prej të të tëllëve e ka vështirë medal. Pa aje ka let medal nëse ka për zetën për një rrugë. Nëse aje thotë, o zotë, në falë për gabimet e tonë, për të këtha e më tije, gjdo gjonë këtha për një sekundë bërë në jatë. Që ke ta, që ke ta, edhe ke të të thashume. Këta e ka thonë një një një një musliman. Aje evropian ka? Aje ev problemët e kësaj bote, jo Shqiprijës, problemët e kësaj bote nuk mund të vendosëm. Në asmi më njërë, vetëm njëri i vendosë në senjallët, sa në sa i duhet koha fi, sa të epini kafe. Edhe të në kush asha i njeri, sa e më në hënd me dërka, në senjallët taj, të epini kafe, problemët e kësaj bote vendosëm. Të epini kafe, vetëm a i vendosë. Kur se na qerët, na vetëm i shtojmë, na vetëm i rritim. Edhe kësë gjala ishka sa s'ka musliman. Mirë, për na prakë po thamë. Kur të folën dhe nga ishka sa musliman në, në, në favorin tonë, ati që ati si zonë besë. Ha, ja, dhe haja, ka pasaj di shka. Njërën i trejë Gjermanëve, trejë Italianëve, prejë Francezëve, ka lënë një islamë edhe dojnë seshën e si na shkonë në haqë gjëntetohën. Gjëntetohën që e falën vetëm, vetëm, vetëm gjëmonë, edhe n Djinteton si menia ka pas hadev në shkollë. Djinteton si Ramadagali von Aiger. Djinteton, çimë bunden roja në flamluj? Thoi. Çka po? Çi tipe gjermanë që shkaponin din fitz Josef. Të vë çizobert, hallo, ti kujto të bërat tipozëa drejtas po janë. Po ti zonë vez në zonë vez, çfarë roli kush jeti? Ja ti vë si Josef, se do me këjte që njerëjona lidh, mos i zojë ti vet, alia puna më vjen. Kisi mëzdoj e dhe e të e të nëzbanat gje Me shkure t'i pinoz gardët me i thonat t'i gjermonit Qa a gjështë me qanë nuk falët Dheshë një armë që nuk falët e Ramazan Pa a musimani, qëtë nuk zohë bes O nuk zohë bes Pra në nuk zohë bes Qekri nuk zohë bes E në në mëzdoj e të shka kam shmina pra Në e pas në emi nuk zohë bes Në emi në pas në nuk zohë bes Kusht nuk zanë gëhet, nuk i zinë të besë. Kjo aformu e pa në ashme. Kusht nuk zanë besë, nuk i zinë të besë. A në zonë besë në edhe moqirë? Jo, asë në harë. Janë deklaru qërë se nuk në zonë besë. Shumë i kishtë armi laut interesën, edhe i kishtë e konsideru të përveçushme përshak se në nuk zonë besë, apo se ka forë rëzaj futësarit në gjabi, me dërën e hortenit në Dizeldorf shkrujnë, a i nd Dhe vetë ai ishte as mundu prinçipeti i kafshë, me shkruan ndo një vizë doz në faqet, ata shpejë rëgat e folën vërtet, as me fol vërtet. Kur ka ashtu, ai tra 400 kmu, te para, tra 400 km te mat, i ka as për njielli. Mëz nën pas mundu, në pasoi gati veçka zaves, i sudash të opaketa. Hyria për çel, e don të ta ndalot. Ço shtujën ai banën çet. Çoq nai mahën çet. Këta në i shtine, në i shkrytë në qezë, shkrytë dhe në gjithë, përshkak se në kontribun do këtë për këta, i vëdhën pasurit e huja, e zgatën dorën dhe të hujen, e zgatën dorën dhe a gjeku se kimi punën, përshkak se e lama që e kimi punën. E harun dhe shtakjën në allajnë në zhënalu, edhe futje në dorës tonë në atë, që e ka emnin djerë, futje në dorës tonë në atë, që e ka emnin punë në d Dashëm me umor në ato punës kësaj si Antonet. Dashëm me umor me vjedhjen e televizorit 1000 mark me 400. Dashëm me umor në vjedhjen e xhaketit të rëf, pashë marrën me shitaz vet 1 milion e 500 mijë mark për 30 ditë, pa jo gruaja Anna Schreiber, arnë kuma një konvencë dafa bal para seve 1 milion e 500 mijë mark pa kurrë i keni vëll në qytetin Ludwigshafen për 30 ditë për prënë të dip. Kjo ashtë flatë se ki popull, Allah nuk dheja. Kjo ashtë flatë se ki popull, e ka arruha Allah dhe dhe Arabina. Kjo ashtë e ka kuptimin, se nëndështajin që të rëkune e kimi, kimi hek, pra Allah të kimi varë që të rëkuna. Qëtash Zvitra në mujë në gusht, e ka morë më në qëndrimin, parëgje, parlamentin Zvitran, parëgje, ashtë deklaru definitiv, se dimë dhe të midh, azilan, do të i këthanë në mujë në gusht, Do të rran muyën gjurt. Çka janë njerëz, as po, janë tonta. Artham gjemteton ata, po ata janë gjemteton. Ku do të shkojnë ata? Do të vinë këtu prap. A kapun, jo skapun. Pse hukan ata vet? Ata herë skapash sti zëk. Kto ato vite u punon pafaqe. Çka u bë? Ata do të ndajnë derën, derën e nënë çetria. Jo se kanë fërbërt për ballaj derën. Po e kemi fërbërt gjata vetë vetëm javojt. Politikanët e tonë në parlament në vend se mu angazhu në otën e dhe ditën për punësimin e gjemëve, me qdo kusht angazhu në më kallëzhu mua dhe qetërët se hoxha, duhet me sankcionu hoxhën në smëmuab e politikë. Onë kam kallëzhu prej moti që zduvele dhe me dash, edhe vladhe jam hoxhë si tjeti nëmqën nuk miret me akku, përshka këse në asëgim politikën e gjallatë. Edhe me dash me hi ati pari kote kemi, edhe me dash me hi gabimet i bonë që mdoja, se politika tashtë e me jonë, Shkohënë ajo në taë, në politikën sëdimë, sëka në nëvojë pra me në sankcionuë, në e këmi sankcionuë vetënë. Gjëmatën dërë shumë, besimtarëtën dërë uanë. E luësimë allahën gjëlle gjelaluhu, në këtë ditë ma dhe pranë verore dë ditë gjumërë, e luësimë allahën gjëlle gjelaluhu që këtë dërë, nëse së në pohimë, qëmëtët Muhammedë gjë allahën në gjithë atë fushë atë marë mirë këtë dërë e lusim Allahun që kjo dharë dharë punën e tjetë e lusim Allahun gjëllë gjeralu edhe dhe dhe i thoi mos dhët ne dhët përnojmë këtë dharë shumë edhe dhët i koqitën i punës tonë në dhëmët, tisat në hipë është në emit knashën si të thuishti nga me hangër shumë mirë nga prapë dhe të falemenderuim si ta kishe para pa nga me të punur shumë edhe dushk me hangër dushk do të hamë për dushkin tonë dhe të, të, të hamë edhe e lus Pa pa rrdoj gjeni tali italianet më u falë për Shqiprien. Shka i në të nësën ati italianet më u falë për Shqiprien? I në të nësën se a i në konsideron më gjëmatin e dhe. Se të i akrin përën më sinceritet. Për atë, nësën praho musliman, mësë u falë për Shqiprien. Po ju këtu e ratën Shqiprien fallu për Allahun gjëllë gjëllë huve gjëllë shëllë. Këta një ka këtë na fallu për Allahun, sa Allahun më siguri rahmetin dhe dhe e dhe moshirë Falënderim për Allahu, Allahu dhe zelaliu, dama ze juma, kapon ai bavzematin dashum. Allahu dhe zelaliu kur i njeh ton nga çdo çrregullim, nga çdo gjë aty lafas e tipi popullit e largon inshallah. E largon gjatë tonë, prej citive manifestimeve të kota, prej çative manifestimeve huje që janë, që janë huje, huja se kur zoros fat çvetosen. O modra, kur zoros fat çvetosen. Usi sigur që ka ju thashëra me kaluar. Një djali menëshën këmanovë, një djali menëshën shkupë, një djali menëshën të tovë, i kapi thalat e domjën e hafë, edhe qera thalat kulturës e të komitetit, e i dhoka rikat ati me tasmi markë, e ju theri ju e ka dini i grata 40 miljardë, këto bojnë dini i grata ka një 10 markë, bojnë 4 odë një marka, i dhatë tasmi marka, një 3 odë të tasmi i putin gjerë, e kur gjohësën bojnë, johësësësësësësësësësësës A i shkojnë me të rrëtë, e pështë mi morë kanë gjep shpilëve të të hëndë, të rrisat këtë që si gra dhe që si bura, s'ka problemë. Kurdo s'ka që tërsenë, jo në Chicago, ju këshin në drejtat, jo, që kanë gënë në drejtat në Chicago, unë e bitu u kanë gënë. Ka një këmë në Shqipëri a knutat dhe të bitë në rrënë, ka unë e në verit. Një këmë në Shqiptarët e kanë gënë në Shqipë Ti partia ta vafjalën. Përmend pra ku pafitë grua drejtat. Ti partia ta vafjalën, domethë, tis ke pas folër ka rëndërojë, që jam. Kur deshën me fol diçka, thonë me vjihta, ku kanë ardhur me partinë tonë ta mësoj gjun, ta vaguon, ta vafjalën, etu ti je djef, më di më fu, mora ndarit, partia ta ka praguon më cik, të thik përpara ke pas fol shumë mirë. Ti përpara ke pas fol shumë mirë, po masën folshë. Ti çes ka më fol? Gryja i kishë fitu drejta në Chicago, apo? Gryja i ka fitu drejta në Arshun Ala! Gryja i ka fitu drejta në Gjelën e Shtatë, në Kurani Kerim, Allahu Gjelën e Gjelën e Huna e Bof, prej ative njërë dhe shka morë një herë e për gjithë mërë, hujët e hujëa i lomë kapë një për tonën, lillahi l-fatiha. Pythja ka orë, shka më ndërën për gjendje në Shqipëri, më ndërën se zdojnë ka morë funë dhe pythja ditë Nëse vendin e Balkanit që nuk dëshirojnë të inkadrohen në Uninionin Evropian, a e ka me të drejtë apo? Shumë kanë me të drejtë. Allahu i ndihmot, inshallah, si të minim inkadrojt. Nëse po pse, mundoni juve, nëse pse ju falem ndrojn. Çfarë tash kemi qëlimet, të falni për këtë ato folim avon. Nëse ka ku. Po një lajmërim të vogël e kemi amanat me telefon na kanë porositë, me ju lajmëruse Hodeston, Jemail efendiyur, vetëm vao na lehten e qelime në xhaminë mbasher të të falni në gjamiën e mëstaf pashës shkup ditën e dhjelë që po vjenë mësë në mësë në mësë të që njësë në kalpërësit me telefonë me u kalzu nëse të që është a interesu me mërë pjesë në që njëme pra dhe një artë e përstres mësë në mësë të që njësë ditën e dhjelë mësë në gjamiën e mëstaf pashës shkup a unë billet